Алосірова. Правила гри. Світло від фар прорізало темряву і розбило її на скалки. Зараз. Зараз вони вийдуть з машини, хряснуть дверцята, зашурхотить суха трава, маючись під вагою їх люті. Може, не варто ховатися. Все одно вони мене знайдуть. І... а Ще так шалено стукотить серце, вони вже чують. Може, краще буде, якщо все скінчиться прямо зараз. Навіщо опиратися неминучому на і так потерпати? Адже все може скінчитися прямо зараз. Мені варто просто... Ні-ні, хай їм чорт, вони мене не знайдуть. Ось тільки трохи вгамою подих. Якщо затаїтися, вони мене не знайдуть. Тут надто темно. А потім я перепливу оцю річку, і все. Досить з мене. Гей, Бенні, он вона, стріляй! Та стріляй же он вона! Ось такий знайомий, від цього ще страшніше. Ні, хлопчики, в мене на сьогодні інші плани. Шкода, це мій останній ніж. Ти сам цього хотів, Бенні. Пробач. О, Боже, вона підрізала Бенні. Та стріляйте, що вам повилазило. Он вона. Я навіть пальцем не зачепила вашого Бенні. Просто мої ножі завжди летять туди, куди я хочу. Але тепер у мене більше немає ножа. «А вода така холодна! Господи, здійняли таку стрілянину! Та ще коли б хоч трохи тепліша вода! Якщо в мене поцілять, я не допливу! Добре, хоч на мені не джинси, а шорти! Я все-таки зробила поступку літу, а воно могло б зробити поступку мені, підігріти для мене цю кляту воду у річці! Треба пірнати! Терпіти не можу, але хлопцям на березі набоїв не позичати! Отже, треба пірнати!» Щось гостре й гаряче вгвинтилося в моє плече. Помирати в такій холодній воді, хай йому чорт! В брудній, нехлорованій воді! Щось темне і бридке накрило мене з головою. Ну, і де ж оте світло, що видно крізь тунель?